Ja. Ehm <trykk> um, ja, det innlegget ble innannonsert i invitasjonen i hvert fall som som undertittel fra interessant til interessert. Så kjørte du teser om ny på sin. Men det fungerte ikke helt med en teseformen så Men jeg prøvde å skrive det litt uh, princip programmatiskt då sitt tema är eh, politik och konst. Så att det blir lätt att få hälsa till och lätt att diskutera. Förhoppentligt. När jag hör ordet kultur avsikrar jag min pistol. Wenn ich Kultur höre entsichere ich meinen brauning. Citatet blir växelvist tillagt Göring, Goebbels eller Himmler men har sitt paradoksale opphav i ett eh, ikke beskutt, høyarisk kulturprodukt. Skuespillers slageter av Hans Jost, urframført på Hitlers 44. fødselsdag, 20. april 1933. Den er en kjennsgjerning at stykket hovedperson, proto-Nazi Martin Holbert Leo slageter, faktisk reagerer med vantro på denne replikken, som studiekammeraten Timan lar falle i førsteakt. Ja, det blir sjelden tillagt vekt. Men til så er det ikke en browning, strengt tatt en pistol, men ett magasinladet halvautomatisk våpen, noe som jo gjør trusselen desto alvorligere. Men begjæret etter å sende en salve i kulturens generelle retning, er på ingen måte forbeholdt nazister. Denne timann blir med grei margin overgått av den unge Ulrik, som i et tidlig utkast til mannen uten egenskaper, entrer et rum og hører sin søster Agathe spille en dystert vakker pianomelodi. Sekunder senere har han trukket våpen, og heldigvis er det ikke, men, unnskyld, er det ikke søsteren, men instrumentet som får uten gjelde. I følge den italienske filosofen Agambin demonstrerer Ulrich Kerr en forholdningsmåte til kunst som på mange måter er savnende i dagens offentlighet. I scenmoderniteten er vi alle sønner og døtre av Kant. Kunsten er forlengst, forlatt, interessene svære og blitt simpelt hen interessant. Derfor fatter vi ikke hvorfor Platon ville utvise poetene fra bystaten og ha store problem med å følge Nietzsche når han etterlyser citat. «En kunst for kunstnere, for kunstnere utelukkende». Mot Kants interesseløse velbehag stiller Nietzsche kunstens løfte om lykke, og han flytter samtidig søkelyset fra resepsjonssiden, som via smakstommen har en helt sentral plass hos Kant, til produksjonssiden. Likegyldig hva, hva man måtte mene om Nietzsche og hans vilje til kunst, og ikke minst hans filosofiske gjeld til 1700-tallets stormontrang. så er det verdt å dvele et øyeblikk ved dette perspektivskiftet. For kritikken er jo berettiget. Kants system innebærer en kastrering av den interesserte kunstneren. Kants forsett er å innkrette en særskilt betraktningsmodus. Ikke egenskapet ved verkene selv, langt mindre kunstnerens subjektive bidrag til kunsten. Riktig nok snakker også Kant om genier, men deres bolterplass er svært begrenset. Liksom det fortolkende publikum er geniet strengt tatt på ett medium for verket sannhet. Kunstnerne kan ikke selv redegjøre for, citat, hvorledes deres fantasirike, og samtidig tankfulle ideer forenes i hode. Ettersom innbildningskraften jo eh, ikke adlyder en begrepslig logik. Nytt sitat. Geniet kan ikke selv beskrive eller vitenskapelig påvise hvordan det frembringer sitt produkt, men gir regelen som natur. Av denne grunnen er skaperen av et genialt produkt uvitende om hvordan han har kommet over sine ideer, og det er ikke hans makt å konsipere det ut fra behag eller planlegging, eller å informere andre på en slik måte at de setter i stand til å frembringe lignende produkter. Och vi genkänner ju dessa dogmer från vår tids universitets autonomi estetikk, estetikk. Kants intresselösa välbehag förmedlat via de tyske Jena romantikerna har siden kommet til att danne det normativa utgångspunkt för institutionell konst. Ja, mitt poäng är enkelt. Vi står att det, at det ska ge mening att snacka om en politisk kunst som politisk konst, så må det finnas rom for i vårt estetiske system, for alle de elementer kant utelukker. Subjektiv vilje, interesse, strategi, fornuftsideer. På resepsjons, såvel som på produksjonssiden. Å lytte til en kunstners begrepslig utleggning av sitt eget verk, som vi forstår at gjorde her i sted, kan ikke lenger avskrives som en intensjonell feilslutning. Annerledes formulert, med mindre man er komfortabel med at kunsten innehar en rent affirmativ funksjon, må den opphøre å være en kommunikativ handling for å blande Habermassen i diskusjon. Den må tre ut av sværen for symbolisk formidlet interaktion og slå over i strategisk, formålsrasjonelt arbeid. Det er handlingstype som kjennetegner feltene for vitenskap og politik. Utfordringen er å gjennomføre dette spranget uten at kunsten taper noe av sin institusjonelle autonomi. Ja, så skal jeg forsøke å kategorisere litt. Eh, så vidt jeg ser, er det mulig å sortere den tradisjonelle tenkningen rundt politisk kunst i tre grovt tilhoggde kategorier. Eh, tre av disse inneholder elementer jeg synes det er verdt å ta med sig videre i diskusjonen. En av dem er etter min syn etter mitt syn saneringsklar i den første varianten eh, tenkes kunsten som samfunnets andre kunstverket representerer en ikke fremmedgjort virkelighet om du vil et motspråk som subtilt øver, mot, øver motstand mot den kapitalistiske formålsrasjonalitet Den forestillingen har sin herkomst i den tyske idealismen eh, Schelling Schiller, Hegel Kunsten ble forstått som ett forsoningsparadigme, og den videreføres på 1900-tallet av så vidt forskjellige kunstnere som Adorno og den tidlige Locatch. En findig oppsummering av holdningen kan vi sakse fra Adornos tale om lyrik og samfunn, hvor det ganske enkelt fastslås at diktet er citat, «dypest forankret i samfunnet når det ikke kommuniserer». Og den grunnen er Adorno med en viss berettelse blitt beskyldt for å plassere kunsten i proletariatet sted. Kunstneren overtar rollen som revolusjonær agent og får samtidig uavgrenset fullmakt til å dyrke sin selv Det mest progressive poeten kan gjøre er å vokte sitt uttrykk mot, skal vi se si, ikke poetisk påvirkning. Og selv om denne estetiske rensningen trolig er en nødvendig fase i enhver kunstartsutviklingsforløp. Taler det mot autonomiestetikken at den uten unntak knytter autonomin til medie, ikke til kunsten som ett utdifferansert subsystem. Av samme grund har den heller ingen tålmodighet med Avantgardens opphøvelsesforsøk. Den kan ikke forestille seg en generisk kunst som også er autonom. Kort sagt, autonomiestetikernes blindepunkt er den mangelige evnen til Sociologisk objektivering og selvobjektiværing uvil mot motå analysere kunsten som institution. her underner denn institutionsjonsberøringspunkte med samfundets overøde makktfält. derfor bør autonommi statitisske strategier heller rikke betraktte som radikale deres viktigste funktion er tvarrt det mot og lektimere politiske passivitet. Ja, I den andre varianten av estetisk politisk tenkning forutsettes verket ganske enkelt som politisk i den grad det har ett politisk motiv, tema, budskap. Dette er Nordahl Grigg, eller om du vil, Rudolf Nilsen versjonen av radikal kunst. En journalistisk løsning mer enn en kunstnerisk. Dens åpenbare svakhet, som valgte Benjamin Faslår i Forfatteren som producent fra 1934, er at citat, en diktningstendens kan bare være politisk riktig når den også er litterært riktig. Altså, det holder ikke bare å levere et superskiftstoff til det litterære produksjonsapparatet. Du må også revolusjonere selve produksjonsapparatet. Citat, en forfatter som ikke lærer forfatterne noe, lærer ingen noe. Her heller enn i en regjeringsnedsatt verdikommisjon eller i et demonstrasjonstog mot uh, oljeboring i Lofoten-Vesterålen. Her er det den radikale forfatteren har sin misjon. I likhet med motspråksideologene unnlatter poesiens Nordahl-Grigg-aspiranter og forholder seg til kunsten som felt, så lenge virkeligheten kan formleres på versemål, anses problem forløst. Så er dikte saklig, så er dikte politisk. Men kunstens autonomistatus umuliggjør slik enkle sluttinger fra kunst til politik og tilbake igjen. Historien lærer oss at i møte med kunstinstitusjonen blir alle radikale impulser nøytralisert. Som Aile Asnes spissformulerte det, er deres vesentligste samfunnsmessige bidrag snarere å bekrefte kapitalismens frihetsmyte. Ja, tredje kategori. Avantgarden håper å kunne unnslippe dette dilemma ved å distansere sig fra kunstinstitusjonen. Kunsten søkes tilbakeført til livspraksis, og så videre. Spørsmålet er om dette programmet overhodet lar seg realisere. Selv når kunstverket ikke er til å skjelne fra det så såkalte hverdagslivet, for exempel vi at verket består i å, sitat, børste tenne stige på en bus, spørre noen om klokka, kle på seg foran et speil, ringe en venn eller presse saften av en appelsin, slik som Happening-pioneren Alan Kaprov foreslår i Performing Life fra 1979. Ja, selv da, så er verket avhengig av institusjonens nærvær, et skjær av kunstighet for å oppnå den tilsiktede effekt. Om vi ser bort fra den omstendighet at verket er objektløst, er ikke strategien bak slike persepsjonelle ready helt uforenelig med Slovskis begrep om undliggjøring. Det handler nettopp om å øke kunstpublikummets receptiv receptivitet og desautomatisere sansapparatet og gjøre verden følebar på ny. Et enda viktigere spørsmål er om uh, dedifferensiering, altså opphevelse av kunstens opplevelse. Autonomi overhodet er et radikalt krav, for det er ikke nettopp kunstnerens til det politiske feltet forutsetningen for hennes eventuelle inblandning i den offentlige politiske samtalen. Dette er standpunktet til blant andre Bordeaux, som i kunstens regler anbefaler radikale kunstnere å citat, øke sin autonomi og derigjennom blant annet sin kritiske frihet overfor makthaverne at feltits covercharts dermed stiger må heller bøtes på ved at man stadig almenngjør betingelsene for tilgang til det universelle, det vil si gjennom en politik som fremmer social utjevning. I den fjerde varianten av politisk-estetisk praksis intervenerer kunstneren i den politiske debatten som kunstner, men uten å bringe med seg kunsten. Det klassisk eksempel vi være Emil Solas anklagebrev i Dryfusssan. Satterkin er for så vidt som man på denne måten ungår ønomi dilemma. Den politiske aktivisten blir en temporær, temporær, unnskyld, den temporær, den politiske aktivismen bli en temporær ekskurjon ut av eget fält. og rockke på ingen måte ved kunsterns hoved frambringelsen av autonome kunstprodukter. Når denne strategin likevel framstår utilfredsstillende, skyldes det de politiske hensiktene, aldrig så edle, ikke formuleres i kunst. Det en la eller en Bjørnsson benytter seg av er strengt tatt bare kunstnerens offentlig status. En status som stadig, for å vende tilbake til punkt 1, betinges av idealistiske og høyst problematiske forestillinger om skapelse og inspirasjon. Dessuten må det jo sies at strategien er tilgjengelig kun for en ganske liten omfull aktører. En privilegiert gruppe poetokrater som har lært seg å balansere taktisk mellom feltidsautonome og heteronome pol, det vil si mellom den hare kjerne av profesjonelle lesere og det så såkalte massemarkedet. Ja. Spørsmålet var altså om man fortsatt i 2011 kan tenke seg en interessert konst. Eh, jag har ingen entydig svar iärme, men jag tänker som jag så anter dit andra andra anledningar att ehm läge för alla slags tappningar av idealistisk estetik. Jag grundläggande rystet av avantgardens nedbrytningsgester. Men att poesin generellt och litteraturfältet generellt har valgt å ja, køle på som om ingenting var hent. Som Kenneth Goldsmith påpeker i sitt forord til den ganske ferske konseptualisme-antologien Against Expression, er det i grad en unnskyldende omständighet at poesisjangeren ikke før ganske nylig møtte sitt fotografi, det vil si en teknologi for poesins del, digital tekstbehandling og internet. En teknologi som var bedre på dikte enn poesien selv. Malekunsten responderte på fotografiet ved å nærme seg abstraksjonen. Poesiens reaksjon på fildeling, blogging og sosial nettverk bør snarere være å visa seg til appropriasjon, sortering og rekontekstualisering av informasjon ifølge Goldsmith. For Language-skolen handlet av antikardisme i litteraturen primært om å kritisere lyrisk ekspresjonisme. Kritiken var systemimmanent i den forstand at den var rettet mot særlig byttradisjonen og andre former for ja, nyrealistisk, jeg knekkprosa. Det mest problematiske ved modernistisk eller moderne poesi er det i ikke forestillingen om stemmen, men forestillingen om skapelsen. Den interesseløse, ikke begrepslige beherskelse av et helt kostebinderi av overlevert stiler, teknikker og materialer. Å insistere på at diktet er lagd, at det er et resultat av praktisk arbeid, er strengt av bare første skritt. Jo mer man fokuserer på arbeidet, desto mindre relevant fremstår det. Og man kommer til at utfølelsen er noe sekundært. Verket kan realiseres, men det kan likegjerne ikke realiseres. Og heller videreformidles offentligheten i form av skisser, utkast, tegninger, modeller, tanker, samtaler som denne kveld. I så fall er man kommet til det punkt hvor poesiens bestemmelsesgrunn ikke lenger er morfologisk, men konceptuell. Men er diktet, hvis det da fortsatt gir mening å snakke om dikt, er diktet dermed politisk? Eh, Nej. Men den konseptuelle vendingen er, så vidt jeg kan se, en nødvendig begynnelse. Først når polisien selv har gjenvunnet forstanden, kan den tale forstandig om politikens mangel på samme. Takk.